Jo us volia fer dos, dos observacions, vosaltres feu una setmana sobre la ciència i venim a parlar de bruixeries aparentment, no? o sigui que sembla que no quadra amb els temes que vosaltres heu triat per aquestes xerrades. Hi han dues coses que voldria fer com a, com a, com a prèvies. Estem parlant de l'Amazonia. Estem parlant de l'Amazonia i l'Amazonia tothom té una idea molt clara. És un país de molt poc poblat, amb gent bastant estúpida, que van allà amb unes plomes i estan fent tonteries i que a més a més no han arribat mai a crear una cosa que sigui intel·ligent. I llavors, això que assumit eh, pràcticament per tots els especialistes pels endòlegs, els geògrafs i el que sigui, últimament aquesta història comença a trontollar una mica o sigui, el moment que s'ha après a observar el, el medi amazònic llavors doncs, resulta que en allà hi ha indicis de que les coses no han estat d'aquesta manera. Llavors diuen que hi ha un tema que és la història de la mesurina contra el que es diu la mesurina té una història Té una història. Eh, nosaltres en el Centre d'Estudents Amazònics hem treballat sobre una part de l'Amazonia bastant petita, que és com mitja Espanya. L'Amazonia té, segons com es conti, l'últim riu, té uns 100 milions i mig de quilòmetres quadrats i nosaltres hem treballat sobre una zona que té 200 milions i creiem que en allà hi havíem pogut entre 10 i 20 milions de persones l'arribada dels, dels espanyols va portar una sèrie d'epidèmies que van enorrear les, les poblacions ortòctones I, i va ser un procés que ha continuat i continua encara avui a vegades hi ha tribus que no han estat contactades i en el moment que arriben gent de fora doncs es troben que, que, que hi ha epidèmies normalment les que són més moltífers en, en aquest moment són coses que provoquen edemes pulmonars, coses associades a l'aparello respiratori, perquè aquesta gent tot el que és veola i tot el que són aquestes malalties i ja se les van passar fa molts anys. A la geografia de l'Amazònia trobaríem els Guitenes, els Guaporé, els Parecís, els... una sèrie de noms que en el seu moment se sabia que eren conjunts poderosos de gent molt organitzada, dels que hi ha testimonis arregullants sobre la seva existència i que en aquest moment no queda ni una sola persona. Que, que... Si es dona el cas curiós d'un tio que va gravar uns lloros perquè hi havia uns indígenes que deien que aquests lloros estaven, parlaven encara segons el que ens havia ensenyat una ètnia desapareguda. Hi ha ja, el tema de la història, o sigui, la Marzonia té una història i per entendre la situació actual és molt difícil entendre de que hi hagi un poble o no un poble, sinó una cultura que tingui una, un coneixement de plantes i d'averins i, i de, de les aplicacions medicinals de les, de les plantes que és el coneixement més alt més complex que existeix en el món. O sigui, aquest moment la el xuldes, que, que és el farmacòleg viu poder més, més complert, que home va viure molts anys a l'Amazonia la, de Colòmbia i l'any 60, no sé quant, deia que hi havia 1.500 plantes amazòniques de les que se n'havien fet treballs científics per poder recuperar la... Bueno, per, per, per, per estudiar, diguem-ne, quina era la, la realitat que podien tenir les, la, les propietats medicinals que se'ls atribuïen. I a més a més avui hi ha una batalla bastant forta, que a més a més hi ha un personatge que després en parlarem molt interessant, el Gregorio Mirabal, que eh, va reivindicar que aquests coneixements que no són d'ús comú sinó que moltes vegades els atenten els xamans, hi ha una sèrie de laboratoris farmacèutics que es dediquen a espiar a veure de quina manera es poden apropiar d'aquestes coses per després convertir-ho en coneixement farmacèutic. O sigui, el tipus d'investigació que ells fan, entre cometes, és anar a mirar a veure si subreptíciament poden robar els coneixements que hi ha allà. L'història, el coneixement de plantes aquestes, eh, és un residu un coneixement que va ser molt més extens en la història de l'Amazònia, en què van haver-hi eh, organitzacions socials complexes, enormes, eh, extraordinàries que quan van arribar els castellans en allà,s doncs en parlaven amb enveja, perquè tenien un nivell de desenvolupament humà que no tenien no les societats on havien sortit que allà a treballar en un règim pràcticament d'esclavitud i que a més a més doncs, era una societat lliure, ben alimentada, amb excedents alimentaris importants i a més a més amb un grau de niguem-ne eh, eh, de, de, de benestar i de contacte social eh, molt gran. Sempre, els primers contactes sempre parlen d'això i al cap de 10 o 15 anys tornen a passar per allà i allà pràcticament ha desaparegut Hem eh, de doncs tenir en compte que la l'Amazonia no es treballa la pedra Aleshores, no hi ha els vestigis que podrien trobar amb civilitzacions asiàtiques o, o africanes o, o de, de l'Amèrica la, nuclear, l'Amèrica andina, o l'Amèrica de, de, dels, dels maies i els quichuers, perquè no van usar la pedra. L'únic element mineral que usaven eren, en l'època lítica, les estrals de pedra, que, a més a més era, ni les fletxes eren de, de pedra, i, el, i la ceràmica o de història. El xamà. El xamà és una paraula que, que és siberiana. Eh, fora el personatge que té uns coneixements, que està especialitzat en uns coneixements que les altres, gent, les altres persones no tenen. Aleshores, eh, ens l'han presentat sempre com el que fa les seves bruixeries, les seves pòssimes, i ens l'han assimilat a la bruixa europea que és el residu de la religió antiga europea, que l'Eglésia Catòlica la satanitza, i diu que es menja les criatures, que fa pedregar, i que fa, o sigui, un personatge, eh, és per poder la primera caracterització que fa del terrorista, o sigui, la persona que fa mal per fer mal, i que, a més a més, és un servidor del dimoni, i en allà, doncs, hi posen aquella arres, i carden amb el dimoni, i passen unes coses que, que qualsevol cosa que fos repugnant o estupida, l'atribuirien a Castelló. La, la, la, la, la domesticació europea part passa per la vinculació del xamanisme europeu. Ara, el xamà aquest amazònic, amazònic normalment és una persona que té el respecte de la gent, no està lligat amb una funció que sigui jeràrquica, així com el cacic té més, més atribucions perquè és el que lidera la guerra, és el que decideix segons quines coses, el xamà és una persona de consell. És una persona que davant d'una situació doncs el consulten, li expliquen i cura en els, en els casos en què el coneixement de la medicina que té tota la tribu no arriba a resoldre aquest problema. Llavors, diguem-ne que té una funció doble, no?, que és religiosa, i mèdica per dir-ho d'una manera però no és hauríem de veure una mica aquesta, aquesta dissociació que hi ha entre religió i ciència en la nostra cultura de quina manera aparegut i jo crec que la, la ciència que nosaltres la, la, el que nosaltres coneixem com a ciència apareix com una rebel·lió contra el domini de la Eglésia. O si sigui, hi ha una església que eh, dogmatitza i diu que doncs, la Terra gira l'entorn del Sol i en el Galileu doncs, està a punt de cremar-lo o que hi ha gent que diu que no hi ha l'harmonia de les esferes o que el que sigui, i llavors eh, surt un moviment que eh, fora um, caracteritzable per dir que nosaltres creiem allò que nosaltres podem constatar. O sigui, eh, ens lliguem a l'experimentació científica que és allò que nosaltres podem mirar, podem repetir, podem modificar, podem mesurar. El, el Lord Kelvin deia que quan jo puc mesurar una cosa em puc parlar d'ella. O sigui, puc saber la temperatura, el volum, el pes, el que sigui. Això ha fet que la nostra ciència s'hagi agrupat a l'entorn o s'hagi centrat sobre fenòmens materials. O sigui, d'allò que nosaltres podem tocar, podem mesurar, pertany a la ciència. L'altre pertany a les supersticions, a les creences, el que sigui. Eh... En aquest cas, en el context amazònic, aquesta dissociació no es torna. O sigui, hi ha una persona que té el coneixement, i jo us recomanaria eh amb aquest ordinador no, no ho podrem fer eh, però us recomanaria que miréssiu als vídeos de Google el, una entrevista que vam fer en el Gregorio Mirabal quan va estar a Barcelona i ell parla del coneixement ancestral diu què és el coneixement ancestral? Diu el coneixement ancestral diu, és la nostra ciència Diu però a diferència de la vostra parla de del que hi ha a la Terra i del que no hi ha a la Terra o Si sigui, està parlant d'un coneixement de d'o abstracte i d'un coneixement de l'o físic, no? El Alt és el personatge que té aquests coneixements i que té la possibilitat d'entrar en contacte amb aquest món espiritual, amb el món de la, de la seva, de, de, de, dels esperits de la selva, de les forces de la selva, dels de les dels dels dels dels dents, dels dels dels dels dels dels dels que representen els animals, que representen les plantes que representen els llocs segats, les forces de la natura. És capaç d'interlocucionar no sé si és bona aquesta paraula amb aquestes forces i a més a més de fer-ne aliança i treure treure'n consell. Quin és el el, el, el, el sistema de funcionament Normalment són gent que pel motiu que sigui han manifestat les seves qualitats, les seves, les seves tendències i normalment és un xamà que ensenya morals. O sigui, és un iniciat que ha estat iniciat per un o diversos eh, altres xamats. El xamà és un, un expert en plantes sagrades. Les plantes sagrades que tenim allà són el tabac, curiosament, el tabac és la planta sagrada més exès a l'mazia. Si, si mireu els macubeiros que hi han a Ri de Janeiro sempre porten un cigarro, els, les hi ha insuflacions que estan sempre en fum de tabac, eh, El fum de tabac es pren pel nas, els maleficis es fan sempre els més vigorosos que es consideren es fan amb el tabac. Sempre està present el tabac a dins, el, a dins de les funcions di dels xamans. L'altaltra és la ayahuasca. L'ayahuasca és un invent eh, des del punt de vista farmacològic, absolutament sense comparació amb cap altra cultura. L'ayahuasca és una barreja de dos ingredients, Bé, tres, però hi ha un ingredient principal, que és una és una, una, una enredadera, que li treuen l'escorça i la fan bullir. Amisteria o vanisteriopsis. que val dir que la classificació de les banisteriopsis les va fer un català que es deia Josep Quatrecases i Elumí, que era de, de Camprodon. En Camprodon no hi ha ni un, ni un carrer dedicat en aquest home i en canvi en els Estats Units hi ha un premi de botànica, Josep Quatrecases, que és dels més famosos del país. És un exilat de la Guerra Civil que se'n va anar als Estats Units i va quedar càrrec de la, la secció de flora tropical de l'Smithsona. O sigui, el van col·locar en el lloc més a punt possible i llavors aquest tio que era amic del Foniker i de tota una sèrie de personatges interessants va agafar i de tota aquesta família de les plantes aquestes la va reclassificar. Què fa la vanisteriopsis? La vanisteriopsis el que fa és inibir un enzim del cervell que, eh, que normalment eh, fa de barrera en el cervell. O sigui, nosaltres les coses que podem prendre tòxiques l'organisme té un sistema de defensa del cervell com el Santa Santoro que és allò de dir aquí, que no hi entri qualsevol perquè si no poden passar coses massa massa difícils aleshores, aquesta planta que rebaixa aquesta defensa que, que inhibeix la monominoxidasa eh, que és l'enzima aquest se li afegeix una altra planta que dona la característica del trip aquest d'ayahuasca, llavors l'altra la, planta pot arribar a ser inclús plantes que, eh, que no tenen un, una activitat, no, no són psicoactives en un context normal, o sigui eh, per exemple hi ha, hi ha de, de plantes de, de la família de la flor de la passió, hi ha inclús gramínies que es poden prendre com a d'això. El conjunt que es fa bullir i es fan uns rituals i tot el que vulgueu és el que se'n diu l'ayahuasca. Hi ha una altra que és la datura o brumància que és de la família de l'Astramoni que a més a més l'Astramoni és la planta que sempre està present en la bruixeria europea, en els ungüents de bruixes i coses d'aquestes que és d'unes característiques diferents. Diuen, aquesta plata té sobredosis. Pot eh, actua eh, de manera molt forta sobre el sistema sobre el parasimpàtic i dona com uns estats de letàrgia però en el que s'assomia despert i en allà eh, qualsevol cosa. En, a, com a col·lectiu d'això en diuen plantes per a sonyar. a més a més és, una, és una, una definició absolutament rigorosa, o sigui, una persona que estigui en estat de de transe, de d'atura, de d'iopo, d'una sèrie de plantes, que n'hi ha moltes, la, el, seu el seu cervell funciona segons ondes alfa. Les ondes alfa són les que té el, el cervell en el moment que estem en estat rent, de, de, de, de, so, de son profund. El, el, el, nostre, el nostre funcionament durant el somni és que tenim uns períodes molt curts en què hi ha el somni profund i després hi ha uns altres que estem amb un desbeta i que no hi ha una activitat profunda, diguem-ne. No? En diuen els, la, el REM perquè és Rapid Eye Movement, que és un moment en què la persona doncs, va llogar els ulls encara que estigui dormida. Aquestes plantes de somiar, n'hi moltes, si ho hem de fer en termes de, de llenguatge nostre, diríem que són plantes que alliberen l'inconscient. O sigui, que la persona percebeix eh, més enllà del que són els cinc sentits. Ens acostaria els fenòmens que ens trobem doncs, en, les, en les cultures hindúes dels, dels xamans, de, de, dels gurus, dels... dels dels personatges aquests que es posen en estat meditatiu i que eh, hi ha més que eh, literatura, més que fiable, eh, sobre fenòmens psíquics eh, bastant increïbles. Aquest, aquest, aquest personatge eh, domina la part mèdica eh, i domina, la part religiosa, però la cosa curiosa és que aquesta dualitat que dèiem que nosaltres tenim en aquí no existeix, perquè per ells som plantes sagrades. Aleshores, si, si hi ha algú que té una úlcera, doncs bueno, sempre hi ha algú a la tribu que li diu posa't això, posa't això, que jo es curé. Quan es tracta de coses que porten un, un, una amenaça, diguem-ne, per al funcionament de la persona i no funciona la, la medicació normal, aleshores, amb una, amb una, amb, amb una cura eh, feta eh, pel xamà, eh, aquesta persona es considera que amb aquesta planta sagrada reequilibra la seva, el seu funcionament. És més, eh, diguem-ne, un repàs general, un, re, un reequilibri del sistema de, de, de percepció, de la seva personalitat, lo que li permet després una curació. estem parlant d'una de... persona que a més a més és la guia espiritual del seu poble. La guia espiritual del seu poble és, fixeu-vos que és curiós que aquesta gent que avui eh, són una mica el paradigma del primitivisme, que consulten els ancestres, un el xamà, es pot trobar que necessita informació que no la troba i llavors fa la consulta dels ancestres, recupera el coneixement ancestral i aleshores el porta en el present. En, la, en el vídeo Google podeu trobar eh, dos, dos entrevistes, el Gregorio Mirabal i la Rosalba Jiménez. Vam fer una trobada a Barcelona de, de líders amazònics i que, a més a més, si, si us interessa, hi han algunes de les coses que van explicar en aquest llibre d'aquí, que es diu Les veus de l'Amazonia. Gregorio Mirabal. Un altre, que és... n'hi ha altres, eh? Però... Rosau Bajini. Aquests dos personatges jo els he triat per explicar-vos una cosa que és molt poc coneguda, que és la, aquest moviment que hi ha avui de revitalització de les cultures antigues amazòniques al darrere hi ha els xamans. No com a, no com a líders de la, de la situació, sinó com a persones d'aconsell. Llavors, en aquella entrevista trobareu un moment descrita pel mateix protagonista, això si és Vídeo o Google o Google Vídeo. Estan penjats. No? En trobareu per, directament per la persona o si busqueu coneixement indígena ancestral. Indigena ancestral. En trobareu, en trobareu d'altres. Fixeu-vos. El Gregorio Mirabal explica la història següent. Ell es troba que per, per ascens dels seus, eh, dels, dels que van estar els pioners en la seva, en la seva reivindicació dels drets eh, d'aquestos de, de, pobles que ja tenien un territori propi, doncs es troba que com ell és l'únic que ha anat a la universitat, doncs el posen allà, no importa, bueno, ascendeixen el capità i llavors a doncs, l'altre entra de capità i llavors l'home que comença a mirar-se a les coses aquestes és un xicot jove es troba de que allà hi ha una, una sèrie de comissions de científics que estan investigant els, els insectes de la, de la coberta dels arbres uns altres d'una altra història i diu que aquesta gent el que estan aquí és mirant a veure si ens agafen els nostres coneixements de medicina llavors ell els hi diu, mireu si vosaltres verdament el que busqueu és això nosaltres tenim una gent que té aquest coneixement, vosaltres hi parleu amb ells i ells voran si és propi de cedir-vos-el i, i si us els cedeixen a canvi d'alguna cosa. O sigui, no és que estiguessin buscant el que tothom coneixia, sinó que estàvem buscant les coses més, més, més pròpies, diguem-ne, del nucli de coneixedors. Bueno, els fa fora, els fa fora i el, el criden, eh, és a Venezuela, això, a Caracas, ell és Curipaco, de Venezuela, diu crida't la capital i diu, escolta, tu això no pots fer. No ho pots fer perquè aquesta gent està treballant per la salut, les coses que doncs al final, es podran posar a l'abast de tothom, o sigui que esperar un específic, esperar el que sigui. I ell diu, mireu, si ells volen saber, que ens ho preguntin, o que no poden fer és enganyar-nos. Bé, bueno, doncs ho de defensa davant de l'Acadèmia de Ciències l'home ha cagat de por perquè trobar-se allà amb tots els dinosaures de la, de la sabidoria quan ell acaba de sortir de la universitat doncs és una cosa que deia i en el moment que ell té que sortir de la, de la, de la seu, del seu lloc del seu territori per anar-ho a defensar a Caracas llavors el criden els personatges que ell ni els coneixia que eren de la seva pròpia ètnia en un lloc que ell no hi havia estat mai i li foten un, una en allà tremenda perquè durant tres dies el deixen només a beure aigua i donar-li de d'ayahuasca i llavors el tio explica en aquesta entrevista que sense, sense dir-li res li van ensenyar una mica el que era la història del seu poble i va dir que governaven mentalment aleshores eh, li diuen aquest estat de connexió que tens amb nosaltres l'has de mantenir, vés-te'n a Caracas, no tinguis problema i tu te'n sortiràs amb aquesta Bueno, l'home se'n va anar a Caracas davant de l'Acadèmia de Ciències i li van donar la raó. Llavors van dir, val, eh, el que tens que fer ara és anar-te'n a Ginebra, que és on hi ha l'oficina central de patents, per defensar aquesta tesi. I van anar a Ginebra i li van acceptar. Un mamarratxo que acabava de sortir de la universitat, pobre índio d'allà de no sé on, doncs aquella gent els fa... Va... Els va convèncer i a més a més els va comevèr una cosa que tenia prou trascenència, diguem-ne econòmica, perquè els interessos que veuen els laboratoris farmacèutics són coses de les que nosaltres no ens en podem fer idea. És un exemple de, de coses que ara comencen a sortir i que fins ara sempre quedaven amagades. Llavors si amb el Gregòria miraval que eh, si busqueu en a la premsa, trobareu uh, muntanyes d'articles sobre ell i de del que va passar, i quan van anar aquí, van anar allà a través de la premsa, quan ell explica allò, ho remet en, la, en el coneixement ancestral, que li han donat els xamans. O sigui, eh, tenim una, una visió diguem, periodística o històrica, i en tenim una altra que és la que dona el propi eh, interessat. En el cas de la Rosalba Jiménez, la Rosalba Jiménez és colombiana, tots, tots dos estan una a cada banda de la frontera. I la Rosalba Jiménez eh, viu en un, en un territori també que tenen adjudicat i hi ha un, també, un tipus de que diu Mireu, eh, jo, hi ha una cosa que la vista clara, eh, hi ha postos que els xamans els diuen a la vista clara, Diu, aquella companyia petrolera que ha passat per aquí al costat a, la, a través del territori dels no sé què diu, ha tingut... Eh, bueno, ja sabeu el que ha passat. O sigui, al final, al cap d'un temps, doncs, allò ha sigut un desgavell, ha sigut una societat que s'ha destructurat completament, els tius estan alcoholitzats, les ties han treballat de putes... O sigui, al final, allò ja no és un poble, és un, és un, és un residu de del que havia estat. Diu, però això no és el final. D'aquí vuit anys podran passar per aquí. Llavors, imagineu-vos un dels temes que és interessant és que quan aquell home, que és una persona que està com, com un santón d'aquells que hi havia al desert o el que sigui, sí, que no té contacte amb el món i diu una cosa d'aquestes, allò és un toc de tensió que tothom se'l pren molt en sèrio. Llavors es reuneixen els que són, diguem-ne, els, els, els fautors de, de, de, de, de l'estratègia. I diuen, bueno, i nosaltres què podem fer per aquí per, per evitar una cosa d'aquestes? I fan una estratègia set anys. Perquè quan arribin aquella gent, ells estiguin preparats. Què fan? El primer, aprendre castellà. I Nosaltres l'única manera que ens podem defensar amb aquesta gent és que com a mínim ens puguem fer entendre. I llavors hem de buscar una estratègia de negociació que la llei ens empada. O sigui, de que per, per passar pel nostre territori hem d'arribar a una cosa. Val la pena assenyalar que les, les intervencions que hi han hagut de companyies petroleres en la major part dels llocs hi han hagut morts, hi han hagut històries de tota mena, els que s'hi han oposat els hi han desaparegut, han passat coses a vegades terrorífiques. Bé, com ho farem? A més a més, hem de formar la nostra gent segons la nostra cultura i estem perdent les regles. Aleshores se'n va, la... va anar a Bogotà i va demanar per fer una escola de la... De la... segons els seus coneixements de la, de la seva ètnia. Es va trobar amb una dona que jo crec que devia ser joveva eh? i que l'èvia que els hi va dir, diu, això que s'ha de dir, si no és legal. Diu, és per els va agafar, els va firmar papers, els hi va donar subvencions, els va fer totes les històries i van dir bueno, doncs ara anem a crear una escola anem a crear una escola que puguem formar la nostra joventut segons el que és el nostre coneixement ancestral. s'estava llavors van començar a passar coses allà, o sigui, quan no van començar fer un bon cost van sortir un piu de dir no, això no s'ha de fer aquí s'ha de fer allà, allà hi havia un lloc de culte van començar a, a, a sortir coses que estaven a la memòria col·lectiva no us ho faig llarg va arribar la petrolera, li van treure quartos, i van prendre el pèl, els van fer creure que eren idiotes i al final la petrolera va marxar. I va aconseguir que no passessin a través del seu camí. Però no hi va haver -hi absolutament cap violència. La Rosalba no va sortir gravat, perquè ja va dir quan això ho, ho, ho explico, sempre s'esborra la gravació, però els xamans li van donar una manera de suspendre el pensament de la gent que estava parlant d'aquí. Ella diu que no s'ho creia però que va fer allò que va explicar el que és, i que va funcionar. Jo voldria quedar-me de tot això, que li podeu, podeu relativitzar tant com vulgueu, en què fixeu-vos quin, quin fenomen més curiós que un tio d'aquestos, que a més a més està completament desligat del món, en un moment donant et dona un toc de tensió, i es posen en marxa una sèrie de mecanismes, que són a vuit anys vista. Nosaltres a la nostra societat no tenim ni en el món religiós, ni polític, ni científic, a ningú que tingui el suficient d'autoritat perquè ens expliqui un perill que ve d'aquí set a vuit a deu anys perquè es posin les mesures per enfrontar allò que és absolutament hipotètic. I eh? tu saps aquí si passaran a patroleres, si han passat per al costat, perquè necessiten una altra manera. Llavors, en els dos casos... El que jo vull remarcar és que hi ha un lideratge estratègic, religiós, científic, o sigui, no, no, no, no hi ha aquesta separació que nosaltres tenim entre ciència i religió perquè és una religió que no ha estat segrestada. O sigui, si aquest home diu una bestiesa, doncs un altre dia potser el, el foten de baix al riu. Diuen, conya, aquí ens has fet fer una sèrie d'històries que no han funcionat. O sigui, és una cosa que l'autoritat que tenen fora una mica com en els primers temps del cristianisme que hi havia la, la, la Iglesia Gnòstica, no? que eren eh, els... quan hi havia un personatge que se suposava que era una mica més evolucionat, doncs la gent es posava al seu entorn. No és el mateix que passa amb els amb aquests eh, gurus que, o d'aquestos que són gent que en principi no poden eh, usar un, un criteri d'autoritat, sinó que és només la seva capacitat de convenciment, la seva, la, la seva capacitat demostrada de respondre a les problemàtiques d'aquella societat. No? Escolteu, jo no que volia saber és quanta estona queda, a si no es, es, es pot descarrilar la cosa. Aquí, fins a quina hora tenim temps? 20 minuts sí que correu tenis eh, jo us volia ensenyar unes imatges jo us volia ensenyar unes imatges que són eh, que, que són bastant eh, bastant eh, frapants i que eh, suporten aquesta història que ja us he dit que la Marzoni era un lloc densament poblat això és una foto aèria, això és una foto aèria. Posem com la presentació perquè puguis posar-hi a les mòbils. O què? PowerPoint. Com a presentació? Jo no sé com es fa això. És que no les passen totes, eh? Bé. I les posem aquí amb les peixes i les passen totes. Interpretació de la foto. Estem al nord de Bolívia, una zona d'inundació absolutament inhòspita que actualment hi ha un habitant per quilòmetre quadrat si contem la gent que viu a la ciutat, però si comptem el camp hi ha llocs que hi ha una hisenda que hi ha 20 persones i la propera està a 50 quilòmetres. És una zona que es dedica a la ramaderia, ramaderia extensiva, que tenen vols i vaques per allà escampats que no els cuida ningú i que pasturen unes terres que són molt dolentes. Nosaltres hem fet anàlisis del que, de la capacitat d'aquestes terres per fer agricultura intensiva i els d'aquí de Cabril van dir no hi es preveu res. Si no hi ha fosfor, no hi ha, nitrògen, no hi ha res, això és una merda. Aquí acaben de cremar la pampa perquè creix una, unes gramínies llarguíssimes que són pràcticament palla i el bestiar doncs d'això no en treu un, un, un benefici. Aleshores el que fan cada any cremar-ho i llavors al resultar dona una pastura que és una mica més, més bona pels animals. Aquí veieu aquest perfil és la part de la pampa que no s'ha cremat per tant aquí no es veuen aquestes imatges aquesta és la part cremada aquestes zones fosques són més fondes on han quedat les cendres i aquestes zones més altes en què hi ha aquestes són zones més elevades. O sigui, tenim un soc d'uns de... 10 metres d'amplada potser més aquí es veuen les senderes del bestiar aquestes ratlles blanques que hi ha i hi ha una part elevada que per eh, en l'època que això s'inunda queda per damunt de l'aigua això són estructures de corret això és agricultura intensiva en aquesta mesa de cultura intensiva, en un lloc en què el sol aquest avui no és comparable. Aleshores vol dir que aquesta gent coneixien tècniques de fertilització que jo crec, eh, per, que, per que hem estudiat, he eh, estudiat amb Auxadera de Cabrils, ai, de, de la Universitat de Lleida, el que feien és el que feien és eh, fa les aigües d'inundació que venen carregades de nutrients desenvolupen flora aquàtica i amb la flora aquàtica la composten i fertilitzen aquests camps. Aquesta, això són les fares, es pitgen aquí. Això, aquí es veuen camps elevats en l'època d'inundació. I... Sí. Aquí tenim canals canals no, geomètrics. Aquesta zona d'aquí és a Baures, a Baures no hi ha ningú. I a més a més hi ha aquí uns dics de terra. O sigui Això és com si hagués caigut la bomba atòmica en un lloc en què, perdonament, la gent havia treballat aquesta terra d'una manera intensiva. No? Hi han canals que encara es naveguen avui. I després hi ha uns turons artificials Aquí es veuen coberts de vegetació, hi ha entre 10 i 20 mil segurs en què hi ha la gent enterrada allà dins, però no hi ha restes de construcció perquè hi construïen amb pals, amb fulles de motocul... Hi ha una cosa encara més espectacular, polèmica. Aquí hi ha ja, la planimetria d'un turó artificial d'aquestos que té mig milió de metres cúbics de terra portada. O sigui que és un, una obra tremenda. Veiem això? Això són dues llacunes. I això no és el parquet del retí. O sigui, és, són unes llacunes geomètriques, la l'orientació de la... De la la foto només a nord, el... estan orientades sempre a 50 graus a l'est. Tenen les vores verticals i dos metres de fonària. Llavors, això són llacunes construïdes, però la cosa espectacular és que d'aquestes llacunes només en la zona del vent, és, és un fenomen que no es dona tant a altres llocs, perquè aquí els sols són impermeables, són, són capassos que són molt estables, per tant, es pot envasar l'aigua amb altres costos. Si, va, si el terreny és més sorrenc, eh, l'aigua aquesta fugiria, es filtraria. Hi havia, hi havia perquè una part s'ha buidat 3.000 quilòmetres quadrats de llacunes. 3.000 quilòmetres quadrats de llacunes són 6.000 hectòmetres cúbics. Jo no sé el que consumeix Catalunya en un any, però em sembla que ens donaria per, per, per veure, perquè al final quan ve un barco d'aquells ens n'han de portar un hectòmetre. Per què sabia? Hem fet piscicultura aquí. I ens hem adoat que per fer piscicultura l' millor és fer una bassa que tingui dos metres de fondària. Dos metres de fondària fa que les aus no puguin pescar els peixos, que es puguin amagar, de que l'aigua no s'escalfi prou i hi hagi bon intercanvi d'oxigen, de que hi hagi un reservori d'aigua suficient com perquè a l'època seca, el descens del nivell no posi en risc la, la, la, la, la fauna d'aquí dins i es poden arribar a treure eh, posant-hi productes de terra que poden ser de totor, es poden ser branques de lleguminoses que donen lloc a, a infusoris que, que els peixos poden menjar perquè molts són filtradors, es poden arribar a treure 6.000 quilos de peix per any i per hectàrea. Llavors, aquesta llacuna té 300 hectàrees en cap baix. ha de tenir 3-4 quilòmetres clars. En coneixem alguna que em fa 200. Aleshores, això no som romanços de la vora del foc perquè eh, tot just ara es comença a mirar en aquest entorn amb, amb atenció, o sigui, a dir, no podem traslladar els mateixos paràmetres que tenim d'anàlisi per veure el que és la geografia cultural d'un país. L hem de Ho hem, hem de buscar altres procediments. Aleshores, per exemple, els del Jardí Botànic de Nova York han començat a fer un reestudi de la flora amazònica., A veure, aquestes comunitats vegetals, què hi fan aquí? Aquest palmarà, que cony hi fan aquí? Aquest palmarà no és autòcton. Aquest palmarà l'han plantat i aquests motacols que hi ha aquí són plantats i aquesta planta no és d'aquí inclús de l'ecosistema mosòmic aleshores del que queda de l'Amazonia més o menys primitiu en eh, aquí hi ha boscos hi ha boscos que quan els tallen al costat de Sant Ignasi de Mojos surten camps de conreu a sota i vol dir que en el passat la pressió demogràfica va ser suficient com per fer recolar els boscos Aleshores, el, amb aquestos, el Jacques Valé i una sèrie de gent que estan treballant amb aquests temes, ells diuen que com a mínim tenen un 20% del bosc que queda, que a més a més és el més remot que en seguretat ha estat profundament transformat pel l'home. Aquest treball el vam fer amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Hem trobat coses de tota mena. Aquesta llacuna d'aquí, eh? aquesta cosa verda que veieu, és un dic. Actualment ha perdut la capacitat d'embassament perquè la gent en allà obre camins, fa... ja no, no s'usa això, no? Aquesta llacuna té 50 quilòmetres quadrats. Són 5.000 hectàrees. I aquesta d'aquí, que veieu aquí, això que sembla un riu, jo que aquest riu l'he navegat i dius és un riu, però després quan el veus en aquí resulta que és un riu que fa així, gira 90 graus i tira cap aquí i va amb línia recta encara que sigui tira tiraboxonada aquesta llacona d'aquí té 35 quilòmetres quadrants. I la cosa curiosa, perquè aquesta imatge es pot veure, el que passa que poder demanar un entrenament, aquest és el dic de sota i si veieu aquestes ratlles d'aquí, que hi ha, són els sobreixidors. O sigui, en aquests llocs hi ha un jesuïta que encara ho, ho escriu en l'any 1750 en què tenien unes comportes, aixecaven les comportes i quan sortia l'aigua posaven cabassos o posaven herbes i llavors els peixos que sortien amb l'aigua és el que els servia per pescar. Això és una imatge de satèl·lit, aquesta quadrícula són 10 km, 10 x 10, i totes aquestes taques que veieu aquí blaves que són rectangulars i estan orientades en aquesta direcció hi en algunes que no però és que són agregats de vàries llacunes com aquest d'aquí o aquest d'aquí o aquesta d'aquí o aquesta són totes de dos metres de fondària no estan en el curs d'un riu i normalment tenen un, un, un, un o, o més d'un eh, canals molt petits d'entrada de, de, de, de, d'aigua i una cola que en diuen allà que surt aquestes taques negres són perquè s'ha pres la foto en el moment que hi ha menys vegetació. Això és la pampa cremada fa pocs dies. Aquesta és una mica més, més antiga, la crema que hi ha permès que creixi eh, la, una mica la, la, la, la vegetació. I aquestes són zones que no han estat cremades. Aquest és el riu Almemoré. En aquest cas, en aquest lloc, per Xiripa, perquè no hi ha entrat la llaura, perquè no hi ha entrat com en el Mato Grosso, que els Carballos van cremar el Mato Grosso, que va durar. Si llegiu les les novel·les del Jorge Amado, ell parla de que veia, ell de petit sempre veia, veia focs o sigui que van calar foc i allò van anar avançant, avançant i van anar doncs, invadint aquella terra que moltes vegades van cremar el bosc i no va servir per res, perquè el col·lenaultor resider són baterites i en aquest moment no, no dona cap productivitat agrícola. S'hauria de tornar a reforestar una altra vegada perquè és l'únic gust que se li va donar. Però la crema aquesta massiva de l'Amazonia hi ha llocs que porta en a, a, posa en evidència les estructures antigues que hi ha havia de comunicació, de correu de, del que sigui. Ara hi ha una zona del Brasil llindana a Bolívia, que hi ha uns finandesos que hi treballen da banda cul, perquè es troben al el terra, elipses, es troben camins amb un costa que a més a més els camins no fan falta, que segurament són dics. Eh, es troben amb una sèrie de coses que és evidentíssim per la geometria que tenen i perè no hi ha una... Una força tectònica que les pugui que l'est puï causar, d'aquell lloc és una obra humana, però a més a més una obra humana molt important. És com si ara nosaltres eh, que, mira, aquí hi ha un exemple més bo. A Catalunya, quan es va, va arribagar la filoxera, a França, com en els preus del vi van pujar molts, van fer pancar a totes les muntanyes. Després eren llocs que eren poc productius i allò es va abandonar però encara a vegades hi ha focs en puestos que quan crema tornen a sortir els bancals o les restes de bancals perquè es van fer correcuita i bastant mal fets. I pots veure que es va correar. Doncs en l'ambient amazònic tenim això, jament en els puestos on ha quedat el bosc, perquè en els puestos que no ha quedat el bosc aquests carballos de, de llonces i aquests llocs que van cremar massivament i que moltes vegades eren els més fèrtils, doncs al final van agafar van passar la llaura i ho van, van romanarar tot. millor l'únic que queda és que en algun lloc et trobes en allà una pila de trossos de, de ceràmica o el que sigui que estan per allà escampats bueno, són coses de los indios, no? que es fixen que sels hi podia fer ceràmica en aquí al mig de la pampa. No? Llavors això és un exemple i en d'altres eh, he portat aquest perquè és el que hem, el, el que hem treballat nosaltres i el que el que segurament és més espectacular, però trobaríem camps elevats doncs, a Colòmbia, a, a, a Perú, a, a Equador, i que són camps elevats que porten una feina extraordinària, perquè és aproximadament dos jornals per cada metro quadrat el, el, el treure aquesta terra d'aquest aquest cavalló eh, de posar-la en una plataforma perquè tingui una diferència d'altura. El que hi ha en aquesta zona de Bolívia són 100, 200, 300 mil hectàrees, no ho sabem perquè eh, fer un inventari d'això es necessita una tecnologia que, que costa molts calers i segurament amb imatges de satèl·lics uns pocs anys es podrà fer. I podrem dir que la zona conreada en camps elevats d'aquestos doncs era de, de, de tants mils o milions d'hectàrees. Aquesta és una altra en què es deuen llacunes plenes, però llacunes buides, que per falta de manteniment han perdut la capacitat d'envassament. Això no té interès. Aquestes són les llacunes, que han ben fer un tractament amb, amb, amb, amb un sistema de geometria en què adona que totes les llacunes són en aquesta direcció o en aquesta, segons siguin rectangulars a o siguin rectangulars en l'altre sentit era una mica per defensar la història aquesta perquè hi ha molta gent que diu que són coses que les ha fetes Déu. I aquest és l'experiment que vam fer amb, eh, reconstruint aquests camps elevats, fent creixen aquí flora aquàtica i abonant aquí sobre. Eh, es va aconseguir una collita de blat de morro de 5.700 quilos per hectàrea és superior al que hi ha a l'Embordà, que són les terres més fèrtils a Catalunya, a ensacar usant pesticides, usant herbicides i usant eh, abono sintètic. El promig de l'Embordà està sobre 4.000 i tants quilos. O sigui, vol dir que aquest indi de plumes que ens diuen que ha sigut idiota sempre, en el moment que tenia la seva estructura social que funcionava, durant segles va posar a punt tot un sistema de fertilització de, de l'ecosistema amazònic que eh, va permetre alimentar unes poblacions enormes. Eh, si agafeu un, un llibre que és molt assequible, que es troba eh, editat, que és l'expedició de l'Orellana, l'Orellana és el primer que baixa per l'Amazònia abans que hi hagin arribat les, les epidèmies. L'Orellana parla d'un poble, diu, tenien sus pesqueries o sigui, vol dir que teni... feien piscicultura, aquesta gent. Hi ha un lloc que per obsequiar-los ens hi porten mil tortugues, però està parlant d'unes tortugues que tés uns 50 quilos. O sigui, està parlant de 5 tonelades de tortugues, però és que n'hi ha un altre lloc que no sé si els hi donen 4 .000 o 5 mil. O sigui, és un lloc verdaderament de llances. Es parla d'una ciutat que té 25 quilòmetres d'allargada, té... hi ha uns... uns uh, uh, hi han, uns... uns, uns cincs, no sé com se n'ha de dir, perquè des de saber com aquella gent em deia, que tenen, eh, que governen eh, territoris que tenen 400 quilòmetres d'allargada. Hi ha els Machi Paro, hi ha la d'allò se saben els noms, i a més a més inclús reben una delegació, que a lo millor venia de Mojos, d'una gent que anaven vestida, que eren uns personatges que els van impressionar moltíssim, perquè diuen eren un pam més alts que qualsevol espanyol, que està clar, havien estat menjant només a glans, doncs els altres com a mínim eren gent ben alimentada. No? Eh, podríem parlar molt d'això el, el, el, el, el que jo voldria quedar com a, a idees principals és no estem davant d'una gent que són cromanyons autèntics i que han quedat aturats en el seu estat evolutiu sinó que són el, el residu d'una catàstrofe brutal que va desarticular completament aquestes societats i va re -re reduir la població a un no a res. O sigui, la, la, la pesta negra a Europa va canviar inclús l'estructura social. O sigui, a Catalunya, es va, eh, que és el primer eh, país d'Europa que s'obrimés el, el feudalisme, es fa perquè els senyors feudals es troben que no tenen gent per conrear la terra i tenen que pactar. I llavors allò és... és, és Eh, és s'acaba el faldolisme al final hi ha una lluita dels remenses i aconsegueixen la sentència de Guadalupe que és el 1486 que s'acaba el faldolisme eh, però ara imaginem-nos de que d'un paquet aquesta pesta negra el 1810 encara hi va haver -hi una, una epidèmia de, de pesta a Mallorca imaginem-nos que arriba la pesta que arriba la varola que arriba el serampió que arriba a la diptèria, que arriben totes les ferres pel·lúdiques, que arriba el còlera, el tífus, o sigui, eh, arriba tot en un paquet i eh, les, les entrades d'aquestes eh, malalties que, que es troben davant d'una població que no té cap defensa davant d'això són verdaderment mortíferes. O sigui, l'Enran Cortés quan vol assentar Mèxic es troba que li foten canya i té que marxar corrents, però ara l'expedició després hi ha un tio que porta la varola i en tres setmanes va morir un terç de la població de Tenochtitlán, que era la ciutat més gran del món en aquell moment. I llavors, Ternán Cortés entra. Quan arriba, estem parlant, estem parlant del 1520. El 1525-28, discuteixen els autors, la varola ha arribat ja a, a l'impègi d'Inca. O sigui, ha baixat per tot Amèrica, o sigui la, la, la, el ritme de, de contagi va ser verdaderament vertiginós, mor l'inca, mor el seu fill, eh, moren candidats laterals, i a més a més eh, se sap perquè hi ha una mortandat incloure dels caps de l'exèrcit, els que es moren sempre són els importants, però eh, sabem que una població que estava ben alimentada i que tenia un de llences doncs, va tenir un col·lapse total i això és el que li va permetre al Pizarro quan va entrant allà que es va trobar que la l'Atahualpa i l'Uhàscar s'estaven barallant o sigui hi havia un, una estructura de poder que eh, això ho havia, ho havia convocat. Eh, el xamà és el residu, això. I aquest coneixement absolutament increïble del que us voldria donar dues dades que el sud remarca com una, unes tècniques que els, els, allò, els laboratoris farmacmacèrtics encara no han desenvolupat. A la vall del Cibundoi, a Colòmbia, eh, hi han uns, uns indis que treballen molt amb la detura, amb l'estremoni per curar segons quines malalties. Llavors, els tios aquests han agafat una sèrie de plantes que estan malaltes d'uns virus específics i han anat fent clons, les han anat reproduint, o sigui, curiosa, cuidadosament han anat guardant aquelles plantes malaltes que tenen a vegades formes monstruoses i el que sigui. I a més a més tenen noms específics per, aquestes, per cada una d'aquestes, o sigui, que, que, la, la, cada una d'aquestes, doncs, i a més a més tenen aplicacions específiques o sigui, la part tòxica que té, que és molt forta, de les tatures queda amortiguada per aquella situació que té de malaltia la planta i llavors hi ha algunes d'aquestes, per exemple, que les poden usar pel tractament dels nanos, que són més vulnerables o per, o sigui, la, la part d'anyina de, de la planta queda, queda amortiguada. Hi ha un altre, hi ha un vegetal, el, el, el Xultes, eh, em sembla que va portar no ho sé, cent cinquanta mil espècies, o sigui és un que, que és una, una bogeria com a botànic, i com a farmacòleg. Eh, el tio parla de la culebra borratxera. La culebra borratxera és un arbre que s'usa, és un arbre visionari, també una planta sagrada. Ell diu, jo com a botànic, aquí ja no sé com sóc. Diu, no sóc capaç de dir botànicament quin és l'origen d'aquesta planta diu ha sofert una quantitat de transformacions tan grans que no, no li trobo la l'aparentela no? és com que el que diuen al albàs que és una llengua cony, que no hi, ha, no hi ha ningú que pugui dir que s'hi sembla en aquella història o sigui, és com, un, com una història allà eh, aïllada en l'Antoni eh, ell diu aquesta planta l'han treballada durant tants segles diu que al final ja és reconeixible el seu origen és el mateix que passa amb el plant de Moro el teocinte, el teocinte és una espiga raquítica que dona un gram de, de, de, de, de gra per espiga, i a més a més dona una espiga per planta. El blat de moro avui és, la, és el cereal que té una productivitat més alta, o sigui, només amb una panotxa d'aquelles que en té vàries una planta doncs et dona una quantitat de blat de moro que és molt important, i a més a més amb un valor alimentari molt gran. Se suposa que ve del teocinte, perquè els botànics diuen que és possible creuar-lo. Que... Però el treball que s'ha fet de selecció de, de vegetals és extraordinària. En un plant de moro podríem diuen això és una cosa mexicana. I què passava a l'Amazonia? A l'Amazonia passa una cosa encara més divertida. La yuca. La yuca és una planta que té una fulla eh, palmada, eh, semblaria com una fulla de marihuana però amb, el, amb les bores llises, i a sota de terra fa unes arrels llargues, poden arribar a fer fins a dos metres. Pot créixer tot arreu. Mentre hi hagi aigua i hi hagi calor, la, la, la... creix. s'escreix. Llavors que fan? L'agafen, l'estiren, la treuen i, i és l'única planta que jo conec que te la pots menjar en qualsevol època de l'any. Tu no pots menjar una patata que no estigui madura, en barreneries, El, no pots menjar un raba quan no està madura, però la iuga te la pots menjar quan vulguis i pot tenir un any, dos anys, tres anys. Tallen una branca i la tornen a plantar. Si d'una planta nosaltres traiem un, un esqueix i el tornem a plantar, botànicament és el mateix individu, és un clon. O sigui, aquí el clonatge, en aquest cas, és, és ben senzill. Aleshores, la cosa curiosa és de que avui no és possible reproduir la iuca sexualment perquè les flors no són fèbles. Vol dir que durant tant de segles s'ha fet una reproducció vegetativa que la planta ja ha desactivat les flors. Però? com s'han seleccionat 150 varietats de iuca. O sigui, que vol dir que hi ha segles que aquesta gent va anar seleccionant yuques i les van, les van anar eh, triant segons el, el motiu que sigui i, eh, i avui queden els residus d'aquella selecció, que a més a més podeu comptar que se n'han perdut molts. Però la cosa més curiosa és que aquesta gent surten d'una yuca que està carregada d'àcids i d'hidric i resulta que no se la menja cap animal o sigui que podien, poden plantar la lluca amarga que en diuen, i ha trios que planten la lluca amarga i se'n van a, a passejar però saben que ni els ports senglars ni hi ha cap animal que es menja aleshores l'invent d'aquesta història és que aquesta lluca la rallen, llavors la fiquen en una espècie de, de trenat de, de canya que l'estiren l'espremen i després se la menjen perquè els, els cianats aquests han desaparegut, llavors a mida que es va aprofundint en els coneixements que tenen aquesta gent cada vegada queda més clar que hi ha residus d'un coneixement antic que, que, que s'ha perdut diguem-ne moltes vegades la capacitat de maneig i és el que aquesta gent, els Mirabal i el Jiménez i els tanta gent d'aquesta eh, diuen hem de buscar en el nostre coneixement ancestral per trobar la manera de ocupar un altre lloc a la llum del dia i tenim la sort de que la vergonya de parlar de coses d'aquestes o la por és la pol que, que ha matat aquestes coses, el, el, les persecucions religioses és eh, has ofrecido chicha al demonio, has, el, has, has tomado els hongos del diablo, has de, de llances, llavors això era una cosa que es perseguia perquè se sabia que era un, un, una barrera per la polonització religiosa. Després ha vingut l'època que aquestes coses ja no hi havia aquest perill, però sempre hi ha el perill de que se te n'enfoti l'interès que té avui això, des del punt de vista mèdic o des del punt de vista mediambiental o des del punt de vista vistavul, és extraordinari El que cal és eh, abandonar la imatge colonialista que ha tingut defensors verdaderament molt aferrissats. El es passa i calpe, l'any 64 va publicar un llibre del Menembes Pidal, gran historiador i lingüista espanyol, en què, amb 350 pàgines, es va dedicar a dir que la Colomé de les Casses estava en Majareta. Per què? Perquè és un que va dir aquí ens hem comportat com uns malgrants. O sigui, hem aniquilat aquesta gent, ens hem mort, els hem destruït, els hem el que sigui, i llavors, com ell no s'atreveix a dir que aquell home era un ignorant, perquè era un tio ocult, i tampoc s'atreveix a dir que fos deshonest perquè era un tio que primer va ser encomendero, després el van anomenar bisb i al final va dir que ell i bisb venia encomendero i res, i es va retirar en un, en un monestir. Va depositar en el monestir els seus escrits i al cap amb l'ordre que no els obliguessin abans de 40 perquè sabia que allò era massa exclusiu. Arriba el governador Orlando amb una obra del Felip II i va fer desaparèixer. És aquí que el de les cases que això d'aquest sevillà s'hauria de veure, ell firmava el Casaus, no firmava de les cases, era amic del Colón, és el tio que guarda el diari del Colón, és un tio que té una, una, una, una presència diguem-ne molt interessant i que a més a més era un, pel, un polemista ferotge, era un tio que li posaven al davant a i la guanyava, hi ha una disputa que cap a Barcelona eh, sobre les, la, la, la legitimitat de la conquesta que ell, diu que el papa no té dret a repartir el món eh, bueno, és un exemple d'una persona que bo i morta encara hi ha un historiador que es dedica a dir que aquell tio estava majareta però el que no es dedica és a dir què és el que diu el Bartolomé de les Casses i mirar si ell veritat no mentida una última cosa que té valor amb el tema que a nosaltres ens ocupa que és científic al poc d'arribar eh, hi ha un punt personatge interessantíssim que és el Bernardino II. El Bernardino II arriba a Mèxic quan fa cinc o sis anys que allò ja han entrat en allà les, el Hernán Cortés i ho ha desfet tot absolutament i es troba que aquella ciutat s'està desmuntant per crear una ciutat a propi i que veu que allò que es derrumba. L'home aprèn el naval i crea una xarxa d'informadors que li expliquin el que aquella gent sabien, el que pensaven el que de llonses i a més a més ho fa amb uns criteris molt moderns perquè no jutja el que està recollint. i escriu un, una obra brutal eh, i l'envia a Espanya i a Espanya el rei diu no fotem home això ho hem de fer de la va tornar a escriure dues vegades més, va tornar a desaparèixer, sembla ser que a, a Florència n'hi ha una d'aquestes que potser millor rei doncs, la va regalar amb algú que passava per allà, Mira, de los i al final la va morir, em que és als 94 anys, quan estava fent un resum per guardar una part de lo que vivia allà. Les observacions del de II, que algunes semblaven que eren sorprenents, després han ajudat molt els arqueòlegs per interpretar segons quins fenòmens. Per exemple, en el cas del xamanisme, ell diu que el Moketum a la nit de bodes va menjar cacau i bolets a l'ocianàgens. I això durant segles va dir, aquest ama a aquest capellà li explicava cuentos, perquè no hi han bolets a l'ocianàgens. I al final Gordon-Guard són els anys 50 o 60, es va trobar amb una curandera que li va donar xilocibes i llavors resulta que en el moment que es va destapar això resulta que hi havia xilocibes pertot arreu, que, eren, eh, que hi havia els del Niño Jesús i els de Sant Pedro i els de la Virgen Maria i de tota la Corp Celestial que eren maneres, diguem-ne, diguem de datejar per una, uns rituals que eren religiosos d'una gent que a més a més ja eren cristians, ja, ja, ja havien adoptat una altra religió, però que el, el, la, la, els rituals ells de, de, de eh, religiosos els presidien amb, amb els coneixements que havien quedat del xamanisme antic i llavors va ser quan el, el de llances que van dir que no, que això que era es va descobrir, per exemple que no, no, que de bé, perquè ell va entrar a demanar explicacions informacions en un moment en què la persecució encara sobre la ciència no s'havia fet per al món dels maies es van cremar tots els llibres, es van cremar autèntiques biblioteques. Em que queden 36 llibres maies, però a més a més es va assassinar a tots els científics que ells tenien. Científics, en podrien parlar inclús en els termes nostres, perquè per exemple el calendari maia, és un calendari, em sembla, de 56 anys, que mesura la duració de l'any solar amb una precisió de minuts és una cosa que en aquí la reforma del calendari el va fer el papa Juli i a més a més encara tenia uns ajustes que no s'havien acabat de fer o sigui els maies tenien un cicle molt llarg que era en el moment que es tornava a la posició al començament de l'any quan tornava en la posició solar primera eh, Només hi ha argoments eh, el, el, el xamanisme avui és coneixement és lideratge això és, una, és un tema emergent i la Rosalva Jiménez, que ho en aquest llibre, diu "Mentre es quedi un xamà, nosaltres no desapareixem. Ell vincula exactament amb la llarxa del xamanisme. Jo diria, jo hi afegiria una altra cosa, mentre escolteu els xamans, perquè hi ha llocs en què encara queda aquella persona que té coneixements que foren útils no cal tampoc magnificar-los no? hi ha molts nivells no? però que són útils a aquella societat i que el consideren un puto desgraciat sí? perquè es dediquen a, a no sé a el que sigui, o sigui han a tallar bosc o a el que sigui o els han esclavitzat o, o els hi han menjat al coco no? però eh, per ella eh, està claríssim que el que dona vida i el que dona alternatives i el que dona informació és el xarrui estic amb vosaltres ara. Que hi ha que, ja que no estigui clar o que o que no estigueu d'acord o que siguin. Hi ha una altra cosa. Mm l'ayahuasca era una cosa que l'aprenia el chamà. La cosa curiosa és que avui hi ha un ús urbà de la l'ayahuasca que ha donat lloc a agrupaments de caire religiós. N'hi ha aquí, n'hi a Catalunya, n'hi ha molts llocs de gent que es reuneixen i llavors en allà és tothom que ho pren. És molt rara una ètnia amazònica en què la l'ayahuasca sigui un, uh, un ritual de consum en comú. Com també és rar el que hi hagin eh, dones xamans però n'hi havia, o sigui, no era una cosa que fos una, una, una prohibició de gènere en llavors l'ús d'ayahuasca amb cura, en el que vulgueu doncs està enquadrat moltes vegades en contextes religiosos cristians, per exemple, o el que sigui no? o sigui que continua eh, aquest, aquest contacte amb l abstracte, continua sent posat a dins de medis que no tenen un recept d'hora amb els xamanis. O sigui, és una, una recepta que, que farà camí poder d'aquí uns anys al doncs, clínic amb un tio que doncs, agafaran i diran mira aquí aquest no hi hem de fotre una ayahuasca i ja està. I, i, doncs. Jo vaig eh, assistir a una cura d'aquestes que tenia un estat així, que podria ser de fatiga crònica i un tio que semblava un macaco, macaque, així, tapitell, un xamà d'aquestos, m'acac ho dic, perquè tenia una sensació de vigòria física impressionant, va fent aquí unes, unes rascades, em va posar una de les d'un gripau, vaig treure la primera babilla i bueno, i em va curar. O sigui que... La, la, el problema que hi ha amb això és que els etnòlegs no s'atreveixen a ficar-se en aquest problema, perquè estan a sol d'una universitat i si diuen masses bestieses o li donen massa privilitat amb una cosa d'aquestes, doncs quedaran descalificats, no? Llavors, bueno, doncs, escolta, agafem el que hi hagi, no? Si i és així, doncs és així. Sí? Volies dir alguna cosa? Oh. Bé, a vegades hi ha molt de, de desconeixement d'aquestes tenim una imatge molt diferent i clar, sí. és, és venir a aprendre aquestes coses, però clar, un paradigma. Un... I jo insisteixo en que hi han dos motors en la colonització. És una iglesia que satanitzen, hablen quan el diàvol. La xicha del diablo, consultant el diablo i el diablo les dijo que si venían los jesuitas los harían trabajado y no les dejarían emborrachar sinó les dejarían ver varias mujeres. Collons, per això no cal consultar el diablo, perquè ja aquella gent portaven 50 anys en allà matxacant la la gent. Però el que sí que ells consideren que té de ser del diablo és perquè es troben que coses que sí que no els poden explicar. El Mioquiquiu fa una predicció de futur i diu Escolta, això s'acomplen, no? o sigui que els ha sorprès. Jo tinc un, un amic que és jesuïta i que està entre els guaranís. Llavors ell diu que la quantitat d'històries predictives en les que s'ha trobat que són espectaculars, superprecises i a més a més acomplertes al 100% són moltíssimes. O sigui, què? Ah, el home diu, nosaltres parlem amb Déu, però no ens contesta i encara aquestos en aquests en parlen en no sé què cony i resulta que sí que els hi dona informació, no? O sigui, que al final t'has de replantejar una mica el, el, el, el context en què tu et presentes. Però, més divertit, es va trobar amb una trobada d'aquestes de, de capellans de Porai, amb un que venia del Camerún i llavors ell li explicava mira jo m'he trobat amb això i m'he trobat perquè es va de dedicar a recollir totes aquestes dades que eren absolutament rigoroses no? i a l'altre li va dir oh, això no és res tu. els meus em saben molt més que això i li va explicar un altre paquet importantíssim de, de fets que fixeu-vos que estan sempre presents en la història de l'ecclisi o sigui eh, Sant Francesc de Sís que predicava els peixos. Hi havien els que tenien el do de llengües, hi havia els que coneixien el llenguatge dels animals, hi havien els que, llavors, en aquestos, si eren de la parròquia, els feien sants, i si no, els tallaven el cor. I Llavors, la cosa curiosa és de que hi ha una, ll una llista llarguíssima de místics que passen per les presons de la Inquisició. O sigui, eh, Ignasi de Ullola es va escapar per pèls, eh, Fray Luis de León eh, s'hi va passar una pila de temps i quan va tornar ensenyar va com ho decíamos ayer, no? perquè a més a més segurament li van dir que si parles massa encara te la fotarem. No? Llavors, el, el... aquesta és una persecució que està destinada a trencar l'estinada d'aquestes cultures. L'altra és la colonització guerrera, econòmica, llavors s'ha de negar ja el pa i la sal i que a més a més es té que dir que allò va ser una obra civilitzadora que bueno, vam portar la fe i vam portar la civilització amb una gent que era primitiva i això comportava la destrucció de qualsevol rastre de coneixement antigu. Era una política eh, compartida a més a més de fer les mateixes calúmnies que es feien a la bruixeria europea. Hi ha un document en el convent, em sembla que és els Agostins de Sucre, d'un tio, em sembla que era bisbe, que al moment de morir se crida un notari. Llavors ell diu que ara ve la veritat, o sigui ara em vaig a l'infern. Me'n vaig a l'infern perquè jo davant del Consell d'Índies vaig fer un informe dient que aquests indis eren sodomites, es eh, eh, menjaven carn humana i no sé quants i no sé què, i no sé què, no sé què. I vull demanar perdó, vull dir que era mentida, i a més a més, tant de bo que pogués viure per combatre aquestes coses que al final me n'he de que han servit moltes vegades com excuses per reforçar una repressió que hi havia damunt d'aquesta gent. I o sigui que... Hi hauria molta avui, avui aquestes circumstàncies ja no els donen, no? Ehm, i llavors crec que hi ha una, una, una feina a fer de, de, de contacte cultural el, el Gregorio Mirabal, en aquí ho diu. Nosaltres no diem, què coneu voleu vosaltres, no? Veniu aquí, d'allò s'esqueula, pues posquem hem calès, cos pues comprem televisió, coses d'aquestes, que és l'hora i Nosaltres demanem un debat diu, demanem un dia un debat amb la vostra ciència però és una ciència que és molt orgullosa diu, no, escolta diu, en canvi nosaltres tenim un coneixement ancestral que no és solsament el que hi ha a la Terra, sinó el que hi ha a la Terra el que hi ha la Terra diu, l'únic que demanem és poder parlar o sigui que fixa't que un, un personatge que a més a més té, en aquestes ènies hi ha un historial de gent que han pagat amb la vida la defensa dels drets, ell diu el que volem diàleg Volem poder-nos explicar, volem intercanviar. Hi ha elements de vosaltres que ens interessen i hi ha elements nostres que creiem que es pot, us pot interessar. I la Rosalba Jiménez diu, diu, els xamans no donen el coneixement a tothom. Diu, una, diu pot haver-hi un de la nostra ètnia que no estigui preparat? Diu, nosaltres mai donarem un coneixement a algú que pugui ser d'allí? Diu, no ens doncs agrada les hipoteques a la humanitat no estan parlant de les, perquè aquest tio quan li poden regalar un que no, per, per matar a tothom que no sigui d'aquella etnia. ell diu, no, aquest coneixement no es pot donar a gent que no sigui responsable, perquè som responsables davant de la totalitat de la gent. Això és una posició que, que nosaltres, a la nostra cultura, no la tenim, no? O sigui, si ets del Barça, doncs els de l'Espanyol, que, que, que, que mengi en merda, no? O sigui, aquí el que anem és a, és a guanyar la nostra. Llavors, el... Bueno... No sé, yo solo, yo que es existir solo un matrimonio, pero es que sí te desanudirás. Y aparte Jiménez, que de los antiguos mundi, en las voces, en le dijo, dice, los antiguos, la pala, el cepillo, eso, ella dijo, de, de un pueblo, de un de, de repente, eh, Si tú quieres saber algo, la, la selva te lo va a mostrar, y te de tener los ojos mismos. O la lo puede contar, lo que te lo puede tener los Viene dir de que el, el xaman és monístic. Mm. Ha d'estar, de digamos, pur i limp. Nosaltres, nosaltres ho tenim amb els animals, per això. Eh? Que hi ha gent que diu que quan un gos està malalt sap quina herba té que menjar per portar-se. Té una, una intuïció més o menys directa d'allò. Bueno, si ho tenen els animals també ho hem de tenir nosaltres. El que passa que hi ha unes barreres mentals. Per això us deia que la, la, el mecanisme que tenen aquestes plantes és posar-te en contacte amb l'inconscient llavors el inconscient sensors de les llences, perquè hi ha una paraula que és que és la percepció fora dels sentits perquè no puguis sentir una cosa com a so i com a imatge al mateix temps la... I que és, un, és un fenomen que, que, que, que es dona que es conegui no? o al final si mirem Eh, aquesta fenomenologia, sense categoritzar-la, trobaríem sant, un verd. Tots els, tots els sants que són anteriors al segle III són històries batejades. O si sigui, Hi ha un sant que va agafar uns bous i els va convertir en pedres. Per què? Perquè estava a la Bretanya i hi ha uns cromlems allà que el patró del poble ha cony que ser algú que l'han de batallar. Igual que es va fer el Franco va fer el dia de San José Obrero perquè no es podia parlar del primer de maig. S'han obert, era caçador, i un dia es va trobar davant d'un cérvol que, que no el va poder matar. Era el cérvol, era l'esperit de la selva. No? O sigui, i llavors, eh, la història posterior hi ha posat una creu damunt del cap del cérvol i totes aquestes coses. Que, eh, jo crec que és una forma de batejar una, una, una història que per el, pel motiu que sigui en un determinat lloc tenia una popularitat i llavors s'ha de salvar perquè eh, s'ha d'integrar diguem-ne dins del conjunt agafat i que la capacitat d'integració ha sigut molt forta. Hi havia un gallego que m'explicava que el Finisterre s'acaba en el mar i que hi ha una eglésia petita en allà que quan una dona no tenia fills s'acoblaven doncs a punt de l'altar, i fotien el polvo de de l'altar i quan van arribar allà bisbes que no eren gallegos van dir que allò era un sacrilegi. Bueno, doncs la gent va continuar pagant en el sagristà perquè els obrís per la nit perquè sabien que si una dona allà eh, eh, eh, eh, s'aparellava amb el marit quedava aprenyada. I això la iglesia gallega, mentre eren gallegos, ho van acceptar. I segurament ho trobaríem amb molts altres llocs. No? Bueno... Eh, preguntem molt breu. Uh, L'obtenció de les plantes sagrades, les tenen a l'abast, en aquest parc? Sí. O sigui, jo... En les dues comunitats, doncs, per exemple, a Cardes, Merçà i a Tanzània, hi ha dos lucres de repertori de plantes que es comprenen generades han de desplaçar-se a ningú, no les tenen allà mateix. I, en canvi, tenen que anar a l'altiplà de la no tenen que anar a la muntanya. Hem parlat ara, d'una altra... Les plantes medicinals... És curiós perquè sempre s'ha parlat, en el cas de Bolívia, d'una cultura de l'altiplà i una cultura de la selva, totalment separades, i una cosa curiosa és que el treball que s'ha fet sobre els calawayes demostra de que hi havia un intercanvi, de coneixement entre uns i uns altres i de plantes. O sigui, és com aquí, els almohaders d'aquí hi havia plantes d'altirineu, hi havia la calamita de muntanya, hi havia la tora, hi havia el que fosso. Llavors, el... en el cas de l'ayahuasca, hi ha un, un article que em sembla que l'hem penjat d'internet ja, en què, buscant una història d'un jesuïta de les missions de Baures, el tio explica que tenen una planta, que no sé quantos, que no sé què, que és aixins, que és aixants, que la cultiven allà... Bueno, és el mateix que si el teu fill està cultivant marihuana en el balcó i el fa creure que allò, doncs, bueno, doncs, que és una història que no s'explica, no que no és una història. No... I resulta que ell explica que els indis aquells cultivaven aquesta planta en el poble amb el més gran cuidado imaginable perquè després, bueno, doncs, se la fotien i, bestieses, no?, de coses de bestes. Llavors, mira, a veure. si tu agafes, ja, la, la, la vella dona, per exemple, s'ha usat contra l'asma i, la, i eren l'espargessor virgini, no sé si us ho recordeu. Per què? Perquè com és una cosa que refreda, amb una cosa que de llonces se'n costa com els americans que es un bistec de a l'ell a la dona els hi ha donat un cop de puny perquè no surtin blau, doncs ja el pargessor virgini i es donaven també per cigarrens d'aos, d'asma. Llavors el problema que hi havia és de que el, la, la potència d'una planta de velladona és absolutament incerta. No es pot saber. Llavors es fa una prova amb una granota, fa una sèrie d'històries, saps per què? Què vol dir que va estar correada? Lo mateix passa amb l'estremoni, el mateix passa amb el Josquiam, jusquiam, hi jusquiam, ha jusquiams que són d'un any, que són de dos anys, llavors estem davant de tota una flora avui a silvestrada, que en el seu moment hi havia una gent que la tenia com doncs, doncs ara si tu vas a un smart shop doncs et vendran una marihuana que és índica o és sàtiva, o és no sé quant no sé què i que s'han creat unes varietats absolutament infinites, no? de les que jo conec hi ha el, el yopo, que és la, la, la delantera colobrina, el, el colobau que és aquell que es, que, es, que es bufa en el nas amb una canya és, un, és una triptamina que té un efecte d aproximadament d'uns 20 minuts, però dona un trip fortíssim. Eh, el liop és un arbre, i és un arbre que està present pràcticament a tot arreu. No sabem si és plantat o no, és plantat, però com és una, un arbre que a les corces serveix per copir pells, i a més a més la fusta és molt bona, pot ser que sigui plantat o no sigui plantat. Però normalment les plantes principals... Les tenen totes, ah, les tenen totes, i a més a més, la, les varietats que hi ha, per exemple, de tabac americà, que al no tarda res a veure amb aquí, són infinites. Hi ha d'aquests tants de ah, feix total, que no tinguin la infinitat? No, sí, què vols dir, que plantes per, per alimentació, sí, la veritat sí. del que mengem és d'amèrica. O sigui, <laughs> eh, la patata, el tomàquet, el, el pebrot... Aquestes, bueno, no, no, no, ells tenien el déu del patamor, eh? eh? Les plantes sagrades, eh? Les plantes sagrades fan ah. aquelles plantes que en a tu t'aproximen al món espiritual, si, si, si, si ho, si ho signifiquen, no? I que, a més a més, aquest equilibri que poden ajudar a donar, doncs és correcte. O sigui, millor... o sigui és, una, és una idea eh, molt, molt propera a una cosa que està entrant avui en la medicina, eh? que és la l'influència psicosomàtica. L Ahir va sortir el Joan Massadeu, que és un dels científics més de llotxes, més, més citats de llotxes, i deia, diu, us dic una cosa que fa 5 anys no la podia, no la podia dir, no m'hauria no atrevit. Eh, segurament l'estat de depressió danya el sistema immunològic. Nosaltres tots hem tenit tingut càncers que s'han curat espontàniament, llavors el fet que una persona que tingui una metàstasi, ve eh, molt afavorit per un estat psíquic de no sé quin tipus. Llavors, bueno, doncs el, el millor, un xamà d'aquestos agafa un paio d'aquestos el, el, el, el, el, el Francisquíño aquest i jo li dic, escolta, i això si li dones el motiu que pateix del cor? Diu, jo li he donat un que anava amb marcapassos, dic, va agafar el marcapassos i el va llançar a les escobreries. O sigui, estem davant d'un món que no té l'esquizofrènia nostra que hi ha un, un... O sigui, al final, sort que anem sortint, però és que al final resulta que, que les coses que existeixen són les que hi ha un gen, una molècula, un no sé què, un no sé quants, però però una, una visió holística de la, de la salut, eh, ara es torna a obrir pas, i és per això que estem recuperant d'altres cultures, de, de medicina ayurvèdica, de, de, de, de la l'acupuntura i d'una sèrie de coses que si tu haguessis fet acupuntura fa, fa 30 anys t'haguessin fotut a la presó perquè haguessin dit que això és charlatanisme i que estàs intervenint d'una manera perillosa en la salut d'una persona llavors la, la cooperació amb els indis amazònics, que nosaltres hi estem al CEAM no és no és anar paternalisme sinó que jo crec que hi ha un interès de crear una sinergia cultural. És a dir, tenim coses a aprendre, nosaltres tenim una societat que en moltes coses té un nivell de desenvolupament molt baix. O sigui, estem perdent les fonts de coneixement, estem perdent la qualitat del menjar, estem perdent la qualitat de vida, estem omplint nos de fàrmacs i de llonces i, i a més a més, és una cosa que jo crec que s'anirà greujant. No? Bueno, doncs si, si no hi ha res més volem posar Bueno, doncs digues no? ens posarem una trompeta d'aquelles que son per parlar amb els sots Això sí, que has dit, ho vull parlar de tu Si ho que has dit que això anirà pitjor No potser veure que no, tu creus? El nostre Jo crec que en les plantes que hem dit això Escolta, hi ha, hi, ha un, hi ha un moment ara i ara ja et parlo d'una altra història un executiu es diria mira tu què és l'organització de les empreses que, que hi ha avui de gran volum de companyies de seguros de, de, de, de telefòniques, de comunicacions. <coughs> què fan? Anar apretant el client fins que diuen que, sembla que ja té una llengua i ja potser els fotran apunyalar llavors tornem allà però que hi ha una política de, de empresarial que al final dius, escolta, però si aquesta gent que cabelluga en la meitat de la, del, del poder del país resulta que la, la, la qualitat de desenvolupament humà és una cosa que ells la consideren una barrera és una cosa que s'ha de destruir que, que, que s'ha de mirar a veure de quina manera la gent està en un estat d'inseguretat més llavors hauríem de veure si nosaltres anem evolucionant cap a una societat amb els que ens hi sentim més a gust i que al final s'hi penquem, tenim dret a tenir una vida com i perquè eh, si als si nostres barrabes avis els haguessin dit que es podria viure amb un nivell de vida com el que tenim, no haguessin dit, escolta, què tinc de posar, no els feu Déu adeu, el diable, tant se me'n dona, o sigui, si jo tinc això, que no vinguin el senyor feudal i s'emtiri la dona i després no en a la guerra i després vinguin la pesta i després vinguin el no sé què, doncs, escolta, això, i a més a més que em podria tipar, podria menjar pollastre cada dia. Doncs diria això està al servei d'una societat que és felicitat absoluta. En realitat, no ho és. En realitat hi ha una història que sempre és els avenços. Quan es va dir que les dones tenen prevences, em diguin molt de coses. Eh? Quan es va dir que les dones tenien que treballar per alliberar-se, no m'agradaria dir sí, collons, que collons dones, d'acord. Vale. Però abans un va mantenir una família, ara entre dos no la mantenen. O sigui que al final, Deus verdaderament s'obren espais de, de, de prosperitat econòmica, però és que després se te la vengen amb la inflació. Depèn no, del de nostre xamanisme. Jo ja penso, hi ha una cosa que he comentat de la Rosa, no o Rosa, no de aquesta senyora, el que penses jo a dir, la caure a tothom, segons, segons no va dir en el mà, el poder del xamant perquè passa no? sí. sí, a ser pur, no? Un bon xamant, sí. És un petit petit, però un xamant, sí. l'àpigament, té que remuntar el sexe. Bueno, això ja era... Ja. No sé un poc també, o sigui, sea, un ados no, identitivisme. No sé. Sí. Jo crec que tothom això no és fora el que ho dius. Quan el nostre, jo tu, veus que ets una persona com has de ser concat, però no se'm que no et Sí, claro, claro. Jo tinc molt clar. clar, clar. clar. O sigui, nostres mestres. Sempre hi haurà una indicació, que potser tu mateix, no? Si tu un partit, que com et que ja et Jo crec que la... No, no sé, sí, que no s'han de separar tant les coses. Sí, sí, t'expliques? Sí. Sí. No crec que s'han de separar tant les coses. No és que hi hagin uns i uns altres, sinó que la qualitat de la societat la dona la... la... La capacitat d'enfrontar a coses que siguin imaginatives. Bueno, doncs, viatges marçants a l'amaznia. <ríe> sentíamos sentía muy bien, ¿no? el farrán tenía una presentación, no que me hace que tú, y el José María, igual, tenía una presentación de un festival de Gaslí, va a pensar, a poder, va a y yo, entonces, entonces, la primera cosa, no me ha dicho eso. Mañana o de algún ¿no? No necesitas que una altra pregunta, es pot plantar llahuasca abans de la llahuasca? Es pot plantar llahuasca? Ho dic perquè perquè la gent que l'està provant i sé gent que l'han de provar realment no sé què els hi donen. No sé si creure, ells van convençuts que li donen a llahuasca, que se'n van... Buscat un llibre d'un tio que es diu Jonathan Hot, O-T-T, que es diu Ayahuasca Ana Tu pot ser una yauasca, no, no, eh? perquè... no es que pot ser una, tot amb plantes de moltes ah, no, no, no. vegades amb coses que estan a les farmàcies. hi ha inhibidors de l'MAO que es venen a les farmàcies. Hi ha una planta que es diu Harmel o Armal en català que la usen per flipar-se en un nord d'Àfrica. Anem? Eh? Sí. Llebre. Mira, us anem a les També, i ara mirem. El... Com a sempre, jo sé de gent que hi va, no? Sí, sí, t'ho no, veurà. No, no. Mira. Hi sí. ha pres d'ayahuasca i... En el ritual que fan aquesta gent, és un ritual que per mi em queda clar que el condueixen en una determinada direcció però si tu et fots allahuasca et pots cagar les calces perquè et poden sortir tigres et poden sortir terosaures et poden sortir... perquè per, per ells van molt conduïts ells van no molt conduïts com és com si et fiques en una església romànica, romànica i canta en gregorià i hauràs tant d'ànim que és aquell que el conjunt condueix que el condueix, que sigui sí, però, bueno, si tu prens en una història de gent en allà que està fent la batum de verga doncs potser se t'apareix el drac no? és aquesta la història llavors, si mireu per exemple un llibre que es diu Alucinógenos y del Mitchell Harner que s'hauria de buscar ahir per el libro ell explica d'aparicions de, de tigres explica de volar, de veure ciutats de coses d'aquestes llavors la, la, la fenomenologia que hi ha amb allò és tan extraordinàriament variada que el que tens que saber és d'aquest, has d'apretar bé el cinturon perquè potser no et cagaràs en les calces. Sí, ja ho hem de buscar amb aquesta planta d'aquí, el que no té el seu lí. Bueno, que hi, ha, hi, ha grups que, hi ha grups, a veure, el xultens, que és el, aquest, aquest farmacòleg que jo us parlava, diu la planta sagrada té un ritual, diu el problema amb les drogues és el moment que es perd el ritual. Quan men, en, en, en, en, en, en el moment que tu busques per jugar, en el moment que tu busques per jugar, és quan men una els fracassos. Va, llavors, eh, hi ha gent aquí, va sortir curions, va sortir a la TV3 l'altre dia un tio del català que, que ja es dedica a fer de xaman aquí. I, eh, em sembla ens emma que es diia granangular.cat. I de llonces a Lleida i ha uns tios que són del Santo Daime i fan a Però ella no és que està en aquesta intercal. Jo el que faria per a algú que estigui interessat en el tema és contactar amb aquesta gent que tenen un ingredient. A veure, quan tu, quan aquestos cullen una planta sagrada, no agafen qualsevol cosa de qualsevol lloc, sinó que hi ha un ritual, hi ha una, un punt estricta, està d'higiene si vols i de lo que vulguis, i allò correspon amb allò. I a més a més, segurament són unes plantes que ja les han provades, que saben de quina manera funcionen. Mira, has llegit els llibres aquells del Castanyeda del, del, del Juan? Sí, bueno, sí. ben fet. El tio parla del xamico, el xamico és la dentura. Llavors ell diu, si tu prens xamico, ojo, perquè et dona un tipus de xamanisme molt agressiu. Diu, el meu mestre ho feia, diu jo, m'estimo més als onditos. Llavors diu, vols fer-ho? Agafa, i et busques una plata i tu et fots el, el, el teu trip de, de xamita. Si et va bé, vol dir que la planta aquella t'ha Diu Llavors agafa les llavors d'aquella planta, aquella, no d'una quatxa l'home. Et vas a un lloc que sigui una capçalera d'un riu, i les llences aquelles en allà. i llavors les que neixin d'allà cap són el teu hort. Però no li diu qualsevol, o sigui, li diu aquella, per perquè Perquè d'una a l'altra poden haver diferències molt grosses. Llavors això, que a més a més pot donar-te el que vulguis, perquè amb un, un d'aquestes jo li diré i què pot sortir? Espirant, diu, pot ja no, sortir? Ja no, ja no. sortir el que vulguis. Diu, un dia jo estava volant i va venir un terrosaure que va passar per damunt meu i em va donar un cop al cap i un altre dia vaig veure un coll còsmic i on vaig ficar-te'n. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Aleshores dius, escolta, amb aquests dos plats ja, ja dius eh, que, que, que no serà, no? O sigui, que no, però una mica per això perquè sé que ha sigut un dia molt propera, que dius que l'han provat i tot això i realment fins a que Clar, els alumnes no botànica, no que els hi col·loquen. I a lo millor no els hi ha fet cap efecte. No, sí que els hi ha fet efecte. Eh? Sí. Bueno, ja, sí, sí, sí. El que passa és que no, no, no, no, no, l'interessant d'aquesta sí, gent és, brutal, eh? és però, que saben donar-li una operativitat. Sí, sí. Però ja, ja fins i tot quan van a ja tenen... Ja ja ten, no tenen la pena que que han de veure alguna cosa. tinc res. És molt difícil. És, eh, cada cada aquesta cosa és molt complexa. El Xultes diu... Diu, només estem, estem a l'inici de comprendre el que és l'ayahuasca en els aspectes botànics, farmacològics, rituals, religiosos i dona una llista de coses i que ell, que se n'ha fotut uns bons trips d'això, diu, estem al començament del començament del començament. I és un savi, no? que és el tio que diu, eh, tenim per anys. No, perquè s'està bastant, no? Sí. Sí, bueno, això d'aquí un temps t'ho donarà nota. Ara, no, no, no, no, no, Ara, com fer aquesta de llavors jo vull Jo crec que hi ha més fort, alguna que no ho està explicat. No he estudiant ni No he estudiant ni res. No de teresa, de teresa, de teresa, de no estava, no que espai, no estava, que era una persona, no? Sí. de aquesta gent, doncs, tens de que passava. El, el que al chamar aquest dia, era un tío petitet així. Eh, de esquinar d'en. Durant 50, 60, 70, 80 anys... I, eh. No es podia capular no que. Perquè... I era un dia que quan mirava, es veia el color, sigui tenir sensació que... d'aventuna, que que, que que estava que de traves, no? I, I a més a més una, una força i un, un saber-estar que dius, home, com a mínim prescindint de qualsevol altra cosa, no és una persona molt mal, o sigui, és algú que té un, un aplom i una, i, una, i una presència que és molt, molt poderosa. Jo crec que la mateixa, la meitat, té l'esprit d'una persona que l'escola, Pues no sé. bueno, es lo que dona, es lo que sí. una mica la tendencia, porque después pensa que hi han chamans maleros, sí, que diu. maleros. Els que pues, els pues, diuen que no maten gent. he conegut del consulado brasileño. Cuidadalo, oh, eh... no, menos de consulado brasileño, o sea, gente de nivel ejecutivo. Y dice que ellos sé hacer una porción contra la cumba. Sí, ah, ellos no creen nada, pero ellos se han hecho un un un ritual, por son funcionan amb el de bala, un ritual de protecció. Que és el ritual cubano que és que no sé si llamals santerismo i prenien aquesta erva, de sicna, erva d'aquesta El puro, no hi ninguna curandera de cubana o cubano, ninguna de. Que pensa sí, eh? eh? es eh? que lo cubà, lo cubà és vingut de l'Àfrica. A llavors això és un tipus de les macumbes i les umbandes i els candomblers i totes aquestes coses, a mi el que no no m'inspira no simpatia és perquè són moltes coses de mediunisme. Llavors, si per convidar casa meva amb algú ja demano doncs que m'hi trobi bé, que jo tingui un estat de trància, que comencin allà a parlar no sé què, perquè resulta que hi ha un esperit que em fa no sé quantos i que quan em desperto no sé el que he fet, no. on jo tinc noutres feines. No, no. <laughs> em, sembla, em sembla molt que ho faci, però tu com una mica no m'ho busqui. Com, com